Svea hovrätt i Stockholm, juni 2021. Polisens infiltrationsoperation kostar om narkotikasmuggling ska avgöras i hovrätten. Stora delar av slutplädering sker bakom stängda dörrar. Hemlighetsmakeriet beror på polisens infiltration där mycket information är sekretessbelagd. Och då kommer förhandlingen sen att fortsätta bakom stängda dörrar. Mm. I tingsrätten blev det fleråriga fängelsestraff från båda åtalade. Men nu har en av dem friats på grund av polisens arbetsmetoder. Det är omöjligt att förklara i ord, omöjligt. Efter Sex av Det är som en ett berg ramlade inte en sten en berg från ryggen. Peter Krim om operation kosta och fixar hans berättelse. Jag heter Eva Lisa Valin och jag är inte vittne Ja, vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om Operation Kosta, då med en tingsrättsdom i ryggen. Och där både fixen, och organisatören som vi valt då kalla dem är misstänkta. och Där dömdes de då till mångåriga fängelsestraff för att ordnat den här transporten. Det handlade om 388 kilo cannabis som hade körts från Spanien till Sverige. Och det här gamla avsnittet heter Operation Costa, polisens hemliga infiltratör. För det handlar ju om en rätt speciell historia det här med en polis som utgett sig för att vara en transportör. Som inte är främmande för att köra lite olagligt vid sidan om. Eh, och så två svenska medborgare i Portugal som rör sig i vad ska man kalla det? Gråzonen. Och polisen som har jobbat med den här infiltrationsoperationen- han har alltså hållit kontakten i tre år med en man som vi har valt att kalla för fixaren. Det är en person som av polisen har beskrivits som lite av en spindel i nätet- och som i tingsrätten dömdes vid inblandning i transporten av nästan då 400 kilo cannabis. Men i hovrätten blir en annan historia. Där blev han friad och vi ska grotta ner oss i skälen till varför- han blir det. Och du har ju också pratat med den här fixaren. Ja, vi har haft kontakt sedan han släpptes ut ur häktet. Och det är kanske är bäst att han får presentera sig själv. Vem jag är? Jag har hållit på, på med business sedan jag var 18 år. Drivit driver företag i flertalet länder. Bland annat i, både i England, Sverige, Spanien, Portugal, Brasilien, USA och så vidare. Alltid varit mycket, mycket kreativ när det gäller business. Pixeln har drivit en massa olika företag. Han har sagt att han alltid vill byta bransch. Han är alltid ute efter att testa nya grejer. Men jag har alltid legat lite i gråzonen. I olika anledningar. Men jag inte sysslat med narkotikabrott och sånt där. Men däremot har jag drivit mycket företag. Och sen är jag en väldigt social människa. Jag gillar ett stort nätverk. Jag känner mycket folk. Men ändå inte, brukar jag säga. För man är, i min värld så blir ju oftast mycket intresse hos människor som vill ha kontakt med att man alltid hamnar in på någon form av business. Men det kan kännas ensamt ibland att ha den situationen som person. Det är få människor man kan prata fritt med. Öppet med. Vilket jag, som jag tyvärr hamnade i den situationen i Ivan. Och då var det det här med gråzonen. Vi kanske ska låta fixan förklara vad han menar med gråzonen. Ja, Det är ju det här att man är inte är så jävla bra på att deklarera rätt och, och, och, och redovisa sina pengar man tjänar. Det har inte jag varit så jävla bra på några alla åren. Och sen så har vi gjort massa skatteavdrag i större företag med inblandade i som inte kanske heller varit helt rumsrena men det, alltså det, det är väl ingenting som som är helt ovanligt i världen Vi ska återkomma till det här med gråzoner och hans bild av den här infiltrationen som han varit del av kan man säga. Det här fallet är ju väldigt speciellt och både åklagare, försvarare och en rättslig expert hoppas ju också att det blir prövning i högsta domstolen. Hovrättsdomen kom ju förra veckan det här handlar ju om hur långt polisen får gå mm. för att få någon dömd för narkotikabrottslighet. Det är ju den gränsdragningen som många vill få svar på. Men vi kanske ska börja med att köra en liten recap av tingsrätten som hölls i Atthunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm. Där då åtalet väcktes både mot fixaren som vi kallar honom och organisatören.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 i Sverige. Men den här rättegången i attunda tingsrätt som alltså började i våras det handlar om de som enligt polis och åklagare hållit i alla trådar och sett till att smugglingen av nästan 400 kilo cannabis blivit av. Fixaren och organisatören, de greps i Portugal i februari 2020 har suttit täcknade i närmare ett år när det väl blir åtal. Och det är ju rätt mycket folk på plats här den första dagen i rätten. Men sen blir det ju stängda dörrar och det är ju för att det här handlar just om en infiltrationsoperation. Det är ju en arbetsmetod med mycket hemlighetsmakeri. Stora delar av förundersökningen är sekretessbelagd. Särskilt kommunikation och inspelningar från infiltratören Ivan, som den här polisinfiltratören har kallats. Då. I vanliga fall brukar man ju få sitta med under en mm. förhandling. Jag var med under delar av första dagen i sakframställan och just gällande narkotikabrottslighet brukar det ju inte vara så himla mycket stängda dörrar det, kan... det är inte så känsligt som många andra typer av, av mål kan vara till exempel sexualbrott, ja. där går man in betydligt mycket närmare personer och saker som kränker den personliga integriteten där brukar det nästan vara regel med stängda dörrar mm. men gällande just narkotikabrottslighet så brukar det vara öppet men i det här fallet då har vi ju dels förhören med den här infiltratören Ivan, en tysk tulltjänsteman som körde den här narkotikatransporten. Mm. De förhören sker bakom stängda dörrar och även stora delar av förhören med de två misstänkta var bakom stängda dörrar. Förutom den delen som handlade om deras ekonomi. Hur mycket pengar hade du ner i kontanter när du flyttade från Sverige då? Cirka miljoner. I kontanter? Ja. ja. Hur fraktade du det? Hur? Mm. det mm. mm. en väska. Det, plats. det här är åklagaren som ställer frågor till organisatören. Det är en man i 40-årsåldern. Om hur mycket pengar han hade med sig när han flyttades från Sverige för ett antal år sedan. Och det är en rätt speciell stämning under de här tingsrättsförhören. Tankens ja? finna! Ja, vad roligt! Okej, okay, så du hade med dig fyra miljoner i, i svenska kronor då. Jag hade med mig en klokke. Blandat klokke, kontanter. Sen förklarar organisatören att det här med kontanter det är ett lite mer flexibelt begrepp för honom. Och han räknar även in exempelvis klockor som kontanter. Just om det här, klockorna och kontanterna, det, det är egentligen samma sak. Men det en klocka samma sak som kontanter. Om jag väljer en ta med en klocka för 40 000 euro så är det som att ha 400 000. Förstår du då? Han har bott i lite olika länder i Europa innan han greps i Portugal februari förra året. Uh, och i Portugal, har du deklarerat något där? Jag bod ju bara där ett halvår så jag, jag skulle deklarera att nej, det var svårt att göra det från Kronobergshäktet. Har du försökt? Nej, nej. Jag, jag tänkte att det var inte riktigt det område, jag oroade mig om när jag sitter ja. här och riskerar ett långt fängelska ja. för att du har utnyttjat mig i din vidriga operation. Och skälet till att åklagaren tar upp det här med ekonomin det är ju för att peka på att de här båda åtalade rör sig lite utanför den vanliga vita ekonomin mm. där man får en fast månadslön in på kontot och deklarerar. Och det är ju lite olika inställning från organisatören och fixaren. Vi ska återkomma till fixarens bild av tingsrättsförhandlingarna. Han är ju rätt mycket mer avslappnad och behjälplig kan man ju säga. I tingsrätten då godtar man att det har skett en infiltration från polisen och att båda männen ska dömas. I domen står att eftersom männen har vidtagit alla åtgärder som varit nödvändiga för gärningens fullbordande saknade betydelse att polisen medverkat i ett osjälvständigt moment i gärningen, det vill säga körningen av lastbilen. Bägge två har handlats som gärningsmän och det blev alltså rätt långa fängelsestraff för båda i tingsrätten. Men det här det håller ju inte fixarna med om. Vi har varit inne på det här med sekretessen- kontakterna mellan Ivan som polisinfiltratören kallas och de här två åtalade har det varit rätt mycket hemlighetsmakeri kring men i chattloggar och dokumentation av kommunikationen som blivit tillgängliga då först efter att tingsrättsförhandlingen var klar så framskymptar en bild av en relativt omfattande kontakt framförallt mm. med fixaren den här äldre mannen som du också har pratat med. Det har inte handlat om så många faktiska fysiska möten som har skett under de här tre åren men kontakten har varit rätt Intensiven, då kan man säga. Mycket samtal, mm. meddelanden man har skrivit till varandra. Ja, man har ju haft en rätt speciell relation, och vi har ju fått ta del via PM och genom de här loggarna och genom framställarna av polisens bild av det här. Men nu har vi haft chansen då att prata med fixaren själv och få höra hur han uppfattar de här tre åren. Och vi kan ju börja med hur han kom i kontakt med den mystiska Ivan. Det börjar med att han sände in mejl via min mitt företag eller min konsultverksamhet och eh, där ställde jag frågor om att han ville då få möjlighet att starta upp eh, företag i Portugal. Och sen så beskrev han sig själv som en, en inom lastbilsbranschen i Sofia och ville utveckla sin verksamhet i Portugal och vill bredda sitt nätverk, eller sitt, ja, sitt nätverk och sin, sina körningar. Så fixarens roll, vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt också, det är alltså att hjälpa till att starta företag. Han har mycket kontakter med portugisiska myndigheter och sådär. Men allt kan man inte sitta och göra online på distans. Så Ivan då flyger ner till Portugal och fixaren plockar upp honom på flygplatsen. Det här är mars 2017. Stilig, stilig grabb. Han hade, var välklädd, välputsad mycket vältalig. Ja, han gav ett mycket bra intryck och i min ålder så har jag träffa en och annan människa och jag måste faktiskt säga det att han gav ett mycket seriöst intryck. Och Ivan Visar fixar en bild på lastbilar och genom företagsnamn och sådär och jag frågade fixaren om man kollade upp. Ivan någonting. Så att han googlade ju runt på honom sådär, men det fanns inte så, så mycket information att hitta. Man lite hit... svårresearchat kanske? Ja, men lite så. Det namnet gav inte så många träffar. Men han hittar företagsnamnet och när han pratar med Ivan säger han att, ja, att han verkar ha varit väldigt då, kunnig, verkligen påläst om branschen. Och under en lunch så går de igenom det här med registreringen och vad fick fixaren ska hjälpa till med. Men sen frågar Ivan då om de kanske ska ta en till lunch. Och Fick sen tänka jag, ja, men det kan man väl göra. Det är bara dags att stänga den här affären. Och då började jag gå in på transportbranschen och, och, och diskutera att han var väldigt flexibel och körde höll på med att köra en del transporter som var mörka. De var, han körde cigaretter till Norge, berättade han om. Han, körde, han hade varit inblandad i människosmuggling. Det är ju nu det börjar bli lite mer den här grå eller möjligen svarta sektorn av ekonomin. Ja, det kan man väl säga. För, för att fixan säger, han reser väl inte i panik och springer därifrån utan han säger väl att ja, så där kan det väl gå till i en del branscher. Men han säger också att han har liksom ingen direkt kontakt inom transportbranschen och så där. Och att det kan han inte hjälpa Ivan med. Men då bara prata men du får, då får du i så fall ersättning för... De kontakter du lämnar om det blir en affär. Som ditt konsultarbordet och säger: ja, om jag hittar någon kontakt så får vi se då. det. Det är otroligt ses. Och de två håller ju kontakten. Och vill ni ha närmare genomgång av de här mötena när de har skett exakt, så, så lyssnar på vår tidigare avsnitt operation Kosta polisens hemliga infiltratör. Men det man kan säga det är väl att de bygger en relation som inte bara är affärsmässig. Ja, det var ju så vi pratade. Han berättade om sin fru, sin förrätta fru, han skilde från sitt barn som var tvungen att flyga till Sverige och sina relationer i Bulgarien. När han kommer ska skaka hand med på flygplatsen så tar han bort handen och ger mig stor kram istället. Och via fixaren så mm. vill ju Ivan få kontakt med någon som faktiskt kan bistå vid en sån här transport. Operation. Exakt, och det handlar om en man i Spanien, och fixaren kopplar ihop dem, och Ivan bestämde sig för att åka ner till Mabea för att träffa den här spanien svensken, Men då inte fixar han med vid det mötet. Sen fick de kontakt med lite av min hjälp då, för att de ska hitta varandra, för att känna ut varandra. Och därefter hade, de fick han och den personen i Spanien sin relation tillsammans. Och då var jag lite bortkopplad. Vilket jag också var medveten om och ville vara, för jag hade ingenting med det att göra. Så att... Men sen håller de ett till möte i Portugal, och då är fixaren med. Då sitter de och eh, diskuterar sina affärer. Jag, jag, jag var inte inblandad i den, den diskussionen man ska upprikta mot. Det var med dem då. Och de pratar ju då olika saker inom narkotikabusiness och så vidare och fram och tillbaka och annat också man ska vara emot. Och du har ju läst mycket av de här loggarna nu när vi får tillgång till det. Det är ju rätt mycket socialt snack, ska ja, man verkligen. kunna säga. Det är inte bara narkotika man snackar om, utan det kan också handla om chili sås, kött, mat, ja. magverk. Rätt vardagligt, helt enkelt. Man pratar näst... om livet. Ja, det är nästan som att man på vänner, Diskutera och snicksnacka. Och framförallt så har det ju varit kontakter mellan då, polisinfiltratören Ivan och eh, fixaren. Sen blir den personen i Spanien som Ivan först haft kontakt med, han blir gripen. Och via fixaren så vill då Ivan ha kontakt med en annan person i Spanien, den som kallade organisatören. Och nu är vi vid sommaren 2019. Och dessutom har fixat bett Ivan om hjälp att fixa ett bulgariskt körkort. Och Ivan säger att han kan fixa det, men då måste fixan möta Ivan i Marbella. Och Ivan tänker väl då att han samtidigt kan få kontakt med organisatören. Lite två flugor i en smäll. Det kändes ju lite komplicerat och tog emot. Så att jag köpte det där skiten av, tyvärr oss, idag, efter Och åker ner dit. Och då säger jag, då, kan vi ta med oss kan du, kan den andra spanien svenskar nu då? Men fixen får inte tag på organisatören. Utan går ut och äter istället med familjen. De går och tar en drink på en brittisk pub. Och där dyker då Ivan upp tillsammans med två andra bulgariska män som fixen beskriver dem så. De frågar fixan varför man inte får träffa organisatören och om man har försökt få tag på honom. De fixan säger att det är väl inte så bråttom med det, tänker han. Helt plötsligt ställer den där bulgaren upp och tar mig i axeln eller armen, eller vad fan det var. Och säger jag, på engelska då jag vill gå bort och prata med dig. Jag och speak vad you. Och så tar bort mig från bordet och går bort till eh, längre in i hörnan. Det är väldigt mörkt det är mitt i mitten natten, 12:00 på natten. Och där står han då går de bakom mig, de andra bulgarerna. Och så ställer jag sig och vänder sig om, vrider sig mot mig så han står och tittar på mig. Då säger att du du you du du business? I want to have results. Säger att till mig ett flertal upprepade gånger. Jag sa till mig, jag, jag förstår inte vad du pratar om, jag är ingen aning. Så här. Jag, jag, jag är inte här för affärer. Och det här är ju såklart lite svårkontrollerat. Just den här situationen finns ju inte på band. Vi har ju inte fått tag i del av några Nej. inspelningar från den här spaningen och samtalen som har skett. Men det finns ju en del utskrifter som vi har läst. Just det här inte inspelat. Och enligt polisen så har det inte varit någon hotfull situation. Det har inte uttalats några hot. Han uppfattar inte att det här är hotfullt. Men det är ju lite svårkontrollerat. För ord är ju en sak. Stämning ja. kan ju vara någonting helt annat. Ja, och kontext. Och, jag menar, ett hot för dig är ju inte ett hot för mig. Ett, ett hot för fixan kanske inte är ett hot för någon annan. Det är ju svårt att säga bu eller bär i den där frågan. Men, men vi vet ju att det på något plan har skett det här mötet i alla fall. Och även om det då finns en del dokumentation kring det här mötet och även andra möten så är ju inte vart vartenda ord möjligt att ta del av för oss som är utomstående. Nej. Det är en del maskat och det handlar ju om att det är del av polistaktik. Vi kan inte få reda på exakt allt för då skulle ju det kunna användas som en manual för att helt enkelt förstöra kommande operationer. Det är ju inte bara vi som journalister som sitter och läser sådana här föredersökningar utan det är ju också andra som kan använda det lite som en manual för hur man ska ducka polisens spaning och arbete. Och till exempel i det så ingår ju också vilken typ av liksom karaktär, vilken typ av persona mm. man bygger kring en polis som infiltrerar. Och i det ingår ju dels hur möten går till men också vilka platser man väljer och förutsättningar. Och det sker fler möten och kontakter och i februari 2020, och då är det alltså tre år efter polisinfiltratörens första kontakt med fixaren, då sker en transport av 388 kilo cannabis från Spanien genom Europa till Sverige. Och som vi har om här tar svensk polis hjälp av en tysk tulltjänsteman som kör transporten. Och väl i Sverige, där grips ju mottagaren, mannen i 25-årsåldern. års Och sen slår man även till mot organisatören och fixar den på plats i Portugal. Ja, det var ju så här att jag hade varit ute, uppriktigt sagt, så hade jag varit eh, ute med hunden, min sons hund faktiskt. var nere på playan, och det var fint väder, det kom den 15 februari. Då är jag ute och sitter där nere där jag brukar sitta och kommer hem, går runt lite och Och sen går jag upp. Men jag såg att det var bilar med personer i mig. Jag tänkte, det här var jävligt skum, tänkte jag. Men det kunde jag inte göra någonting åt. Då går upp i lägenheten, går, sitter där, talar upp, pratar med tjejen där uppe. Inget speciellt alls. Går upp på balkongen och röker. Helt plötsligt någon som ropar från dörren, en, kvinn, en kvinnlig röst på portugisiska som jag inte känner in rösten på. Och skriker att det är polisen. Och det undrar in då om det var sex eller sju poliser... Och talade om att jag är misstänkt för brott. Och de sa inte vad. De sa bara att jag är misstänkt för brott. Och sen så gick de och rotade över hela lägenheten. Därefter så fick jag följa med en bil. Jag var jag chockad för jag trodde inte ens. Jag, jag, jag, jag, jag trodde jag kanske gjort något fel i någon penningaffär. Eller något sånt där. Det kan ju hända i livet. Men ingenting till förklar med narkotika. Den tanken jag, hade jag inte överhuvudtaget. Och vi åker till polishuset. Och där kör man upp och sen så får man sitta där i ett förhörsrum. Och det skulle jag berätta om: då- Att jag var misstagen för narkotikasmuggling. I, till Sverige. Och där är ett utländska och, och det har mig Europol och Eurojust talat om den här. Och väl i häktet så delar ju fixaren cell med organisatören. Nej, jag fick väldigt lite information. Men jag fick däremot information av den andra Spanien-Svenskan: Att det är helt massa saker. Som han trodde då. Hans, hans story. Då gick det upp ett ljus att det här var ingen bra. Det blir lite annorlunda när de väl flyttas över till Sverige för att de inte ska kunna snacka ihop sig helt enkelt. Då sitter de med fulla restriktioner. Ja, för i Sverige så väntar det totalt 16 månader i häktet. De låser in och isolerar en totalt. Jag har ingen kommunikation med någon överhuvudtaget. Och man vet ju inte vad som har hänt riktigt. Det enda, det enda som finns är ju en gärningsbeskrivning på att jag misstänkt för ett väldigt, väldigt grovt brott som kan ge ett väldigt, väldigt låg Så var det väldigt skraj vad som upp som vi varit inne på så döms de både i tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Och fallet tas ju upp i hovrätten och förhandlingarna skedde ju nu i början av sommaren och du var ju där. Jag var där under åklagare Sara Nilsson slutplädering, det vill säga den öppna delen. Det blev stängda dörrar efter en timme. Men under den här timmen som jag satt med så pekade hon på problem som kan uppstå med provokativa åtgärder. Alltså den här infiltrationsoperationen med polisinfiltratören Ivan. Vad är då provokativa åtgärder? Ja, det är en fråga som har valt viss bekymmer att fastställa i både litteraturen och praxis. Hon pratade också om att det hade funnits tillräckligt starka misstankar- mot fixaren och organisatören för att genomföra en sån här operation. Nu är det ju för sig så att jag är av den bestämda uppfattningen- att vi har fullt föreskrifter och gällande regler till punkt och pricka. Det har funnits starka misstankar. Däremot kan, som jag sa, underrättsuppgifter- av förklarliga skärd inte redovisas i en eh, brottmålsprocess av det här slaget. Framförallt kändes den här första timmen som ett långt försvarstal av själva infiltrationen, vilket fick mig att fundera lite på om det hade hänt någonting mellan tingsrätt och hovrätt. Och det som hade hänt det var ju att Inför Hovrättsförhandlingen då begärde försvaret in ett rättsutlåtande avseende fråga om provokativa åtgärder finpittel. Mm. Och du har ju pratat med Simon Andersson som har skrivit det här yttrandet. Ja, Simon är universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet och han skriver att polisen har varit ute på en fishing expedition där man fick fixaren och organisatören på kroken. Och han anser att de inte skulle begått ett liknande brott om inte provokationen ägt rum. Och jag bad Simon att, att förklara det här relativt komplexa utlåtandet så basic som möjligt så att vi alla hänger med. Det är liksom en grundläggande tanke i en rättsstat, ju, att, att polis och, och rättsväsen ska ju brott som har begåtts. Alltså om folk begår brott så ska man liksom upptäcka dem och utreda dem, och sen ska man straffa folk för dem. Då. Men rättsväsendet ska liksom inte få folk att begå brott, och sen. Straffar de för det? Alltså då, då, då är det ju som ett nåddsrumetsspel. Då är det bättre om det här brottet aldrig hade begått så överhuvudtaget. Och därför så följer av Europakonventionen då, eh, alltså Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Då. Eh, och Europanomstolens praxis, det är så som Europadomstolen har tolkat den här konventionen. Att, ja, men är det så att man har provocerats att begå ett brott, då har man inte fått en rättvis rättegång om det är så att man har då provocerats att begå ett brott som man annars inte skulle ha begått. Och där polisens utredning kan ha hamnat lite snett om man läser hovrättens dom, det är ju huruvida det är klart att fixaren skulle begått sånt sånt här typ av brott utan Ivan då. Om, om man vill undvika att få folk att begå brott, alltså man undviker att provocera folk för brott, ja, men då är det viktigt att man har en stark misstanke om att de redan har begått ett brott. Och det är det som är provokativt åtgärderna ska utreda. Så om man exempelvis redan har stark misstanke för att den här personen har massa narkotika som den sitter på eller håller på att smuggla massa olika narkotika och sådär, ja men då kanske man kan komma in och, och, och, och, och så här erbjuda sig att transportera narkotika och så vidare. Men då är ju tanken att man utreder det brottet som redan har begått. Det begåtts. Målet ska liksom inte vara att få personen att begå ett brott som man sen reder och straffar personen för. Och vi var inne på det här tidigare att det var lite olika energi hos –som två åtalade under förhören i tingsrätten. Fixaren var väldigt lugn och när jag pratade med honom om det här– –så sa han att det beror på att han pluggade på så mycket– –när de kastade in honom i häkte. Det första han gjorde var att plöja en massa juridik– –för att få lite grepp om vad han står åtalad för. Och att det liksom gav honom en grundtrygghet– –när de gick in i tingsrättsförhandlingarna. Så jag var, jag var väl rätt inställd på att det här är en brottsprovokation– så jag kände mig relativt trygg när jag gick upp på Men jag var helt övertygad om att det bedömde Tingsättet. På grund av att det är en Tingsätt som inte har den kapaciteten och inte har den möjligheten att bli producerande fall eller på något sätt hantera en sån här komplex situation. Jag reagerade inte ens en gång på själva straffet i sig. Det såg jag mer som ett nummer. Ett onödigt nummer. Så det var självklarhet att överklaga. Och en annan fråga som jag pratade med Simon om det var ju hur man ska värdera det som har sagts till en infiltratör. För vi har ju lite rätt när vi ska prata med polisen. Rätt mycket rättigheter. Ja, här är det. Vi brukar ofta säga att saker är som på film. Här är det lite som på amerikansk film då Är man misstänkt för ett brott och tas in till förhör så har man rätt att bli informerad om vad man är misstänkt för och rätt att bli informerad om att man har rätt att vara tyst och rätt till en försvarare. Viktiga juridiska grundbultar. Det är lite som en polisserie. You have the right to remain silent, etc. etc. Men det är klart att låt oss säga att det är någon som är undercover istället en polis och börjar prata mig och jag är misstänkt för ett brott och börjar prata med mig och, liksom, och så säger jag en massa saker som är negativa för mig då, eh, ja, men då, då har ju inte jag fått de här rättigheterna som jag har rätt till, inte rättegångsbalken så alltså för reda på att jag är rätt till och inte. så. vad har det där för betydelse och så? Så alltså det ju kanske ett problem att det inte det finns någon lagreglering kring det där eh, i, i praktiken som man gör nu i, i, i det här målet egentligen, det är att man säger att ja, men så länge någon är, det är i fråga om infiltration då gäller inte rättegångsbalken vi behöver inte bry oss om de här rättigheterna. Och då ber jag ju dig att förklara vad är rättegångsbalken. När Simon pratar om rättegångsbalken, man kan ju lätt få intryck av att ja, men, rättegången det är det som alltså sker i domstolen. Men det han syftar på det är även regler kring vad som sker innan det väl blir domstolsförhandling. Mm. Till exempel att du som är misstänkt har rätt att få reda på om du blir förhörd. Och frågan är ju då, mm. vad är ett förhör? Är det när du sitter i ett förhörsrum med två poliser, good cop, bad cop och försvarare bredvid dig? Eller är det när du käkar middag med någon du tror jobbar i transportbranschen och pratar vitt och brett om lite allt möjligt? i gråzonen. Ja, och det är ju svårt att de, du som infiltratör ska försöka informera om att det här är också ett förhör. Det blir inga bra infiltrationsoperationer då? Alltså. Det blir ju lite knicksigt det här. Å ena sidan har du som medborgare vissa rättigheter och å andra sidan vill polisen bekämpa allvarlig brottslighet som narkotikabrott i det här fallet. Och Simon Andersson han skriver ju också i det här rättsutlåtandet att de här reglerna i rättegångsbalken är uppenbarligen svåra att förena med polisinfiltrationer där en polis samtalar med misstänkta personer om deras brottslighet varför det vore behövligt med lagstiftning på området. Och just den frågan ska vi ju återkomma till. Och här är lunchekot. En man frias från åtal om synnerligen grov narkotikasmuggling och narkotikabrott. Hovrätten bedömer att brotten begåtts efter provokativa åtgärder från polisen inom det så kallade operation Kosta- i slutet av förra veckan så kom då domen från Svea hovrätt och det blev en rätt stor skillnad för fixaren. Det står ju klart har hovrätten kommit fram till att han har förmedlat kontakten mellan den här polisen, infiltratören och den andra tilltalaren, kan kalla honom för 40-åringen. Det här är Anne Kottenkoiler som är hovrättsråd och domare i målet. Han har också anordnat möten som har hållits med de här personerna. Där det pratas om bland annat narkotika. Men hovrätten har kommit fram till att han inte har haft en sån aktiv roll så att han ska bedömas som en gärningsman, Utan han har istället bedömts vara en medhjälpare. Det är en skillnad. Den andra skillnaden är att hovrätten har bedömt att bevisningen inte är tillräcklig för att kunna dra slutsatsen. Att den här 58-åringen skulle ha deltagit i brottsligheten utan polisens åtgärder. Och då följer det av Europadomstolens praxis och också fall från högsta domstolen att i sådant fall så ska man inte döma en person. Det här med bevis- och brottsprovokation- mm. och infiltrationsoperationer- det är ju ett rätt oreglerat område- inom svensk lagstiftning. Polisen får inte ägna sig åt brottsprovokation- alltså att provocera, få någon att begå ett brott. Däremot får man använda bevisprovokation- och det är vad man från polis och polisåklagarhåll- anser att ha hänt i det här fallet med operation Kosta. Det finns ju inga eh, direkta lagregler som gäller- provokativa åtgärder från polisens sida, utan här har vi haft att ta hänsyn till den praxis som finns från Europadomstolen, framförallt om rätten till en rättvis rättegång. Där framgår ju då att provokativa åtgärder kan strida mot rätten till en rättvis rättegång om polisen inte har varit tillräckligt passiv utan har påverkat någon att begå ett brott som den personen då annars inte skulle ha begått utan polisens åtgärder. Och när det gäller fixaren, 58-åringen, så har han haft mycket kontakt med polisinfiltratören Ivan. Och det är just det att det är Ivan som har tagit många av de här kontakterna, varit pådrivande, som får hovrätten att göra en annan bedömning än tingsrätten. Att polisen har fått fixaren att göra saker som annars inte hade hänt. Det är ett stort antal kontakter, då både är träffar, möten och telefonsamtal, meddelanden av olika slag. Och många av de här kontakterna är det ju infiltratören som har tagit initiativ till. Och vi har då kunnat se av den här bevisningen som har presenterats att han har visat ett klart intresse av att den här tilltalade mannen skulle förmedla kontakter- och dessutom då så har vi också tagit hänsyn till att vi har av den presenterade bevisen inte kunnat dra slutsatsen att den här tilltalade mannen själv var direkt inblandad i den andra tilltalade 40-åringens narkotikaverksamhet. Utan det är egentligen det att han har förmedlat kontakten och han varit med på, på eh, vissa möten. Det här har ju åklagare Sara Nilsson synpunkter på. Eh, och det är ju väldigt eh, problematiskt eh, om man nu ska arbeta med den här typen av åtgärder. Att vi har HVT här bedömer att eh, förhållandet att inte har tagit kontakt eh, också visat intresse om en uthärsa påträngande för narkotikavått sett att det då skulle vara så aktivt att man går över gränsen. Det, det, det blir ju väldigt svårt kan man säga att jobba med den här typen av provokativa åtgärder om inte polisen får ta kontakt eller visa intresse för att begå brott. För det blir naturligtvis inte så att man får ett erbjudande att transportera narkotika helt ur luften va? Frågan är ju då om den här domen gör det svårt för poliser som jobbar med infiltration som metod att överhuvudtaget styra upp möten med personer man är intresserad av eller tror kan vara inblandade i allvarlig brottslighet. Domare Anne Kottenkojlar igen. Jo, det, det kommer nog att säga att det ska vara möjligt och Hovrätten har ju gjort en helhetsbedömning av allt det sammantaget som har kommit fram om de här kontakterna. Och då har vi ju tyckt att, att polisen här har, har tagit så många initiativ till många möten och visat just det här väldigt tydliga intresset av att man skulle förmedla kontakter. Det är ju en del av det här, men det handlar ju också om att den här, vi, vi har bedömt att den här mannen inte har gjort sig skyldig som gärningsman till det här brottet, utan det handlar... Egentligen bara om att det är bevisat att han har förmedlat kontakter. Det har han gjort, men det har ju den här infiltratören visat ett sånt intresse för. Och man har också deltagit i möten. Det är inte styrkt att han direkt själv har varit gärningsman. Det är en skillnad som vi i hovrätten har gjort jämfört med tingsrätten. Och jämfört med åklagarens påstående. Här har ju åklagare Sara Nilsson en annan uppfattning. Mm. Att 58-åringen eller fixaren då, ändå varit med på en viss... Planering och hon tror att hovrättsdomen, om den står sig, kan påverka hur polisen kommer att kunna jobba med infiltration som arbetsmetod framöver. Hovrätten anser att förhållandet att infiltratören, om en inte påträngande, men ändå förhållandet att han har sökt kontakt med de här personerna. Och också då varit intresserad av att utföra transporten, att det gör att den här åldern har gått för långt. Jag tycker att det är problematiskt. För som sagt, jag tror inte att det går att sätta sig på en krog och få ett erbjudande om att, att transportera 400 kilo cannabis. Utan man måste komma i kontakt med de här personerna på något sätt. Man måste vinna deras förtroende. Och man måste också utge sig för att vara intresserad av att utföra en sån här transport. Annars kan man inte genomföra åtgärden. Så att det får ju naturligtvis konsekvenser för hur vi kan arbeta framöver, exakt i vilken utsträckning, det är svårt att säga idag men det, det får ju konsekvenser det är min uppfattning och vi ska tillbaka till fixarens berättelse för att efter förhandlingen i hovrätten är klar så får fixaren som fortfarande är häktad ett samtal från sin advokat Han ringer mig på häktet och så säger han så här, vill du ta en kopp kaffe? Ja det kan vi göra så. Här. Ja men vilket, vilket förhörsrum ska du se sig så här. Nej det kommer ner så. Varför driver du med mig Nej, du är fri. Du vet jag fattar. Du vet det var som ja, jag vet inte, det är omöjligt att det förklara i ord. Omöjligt. Efter sex bodelsektning. Det är som en ett berg ramlar inte en sten berg från ryggen. Men väl ute så är fixen lite strandad. Han har inte bott i Sverige på, på länge. Så han har bytt sin plats på ett härberge. Men sen så löser han hans advokatboende tag. Och sen dess har han bott i Sverige hos vänner de senaste veckorna. Agendan är väl först och främst att komma ner och se till att få ut det som är beslagtaget. Sen får man väl ta varje steg så gott det går. Va? Jag menar verksamheten jag bedriver tidigare, den, den är ju omöjlig att fortsätta med tanke på allt och allt, allt skrives på Google och... Flashback och allt vad det är. Så mitt namn är ju så jag kommer inte kunna få några klienter till någon, till någon konsultverksamhet för folk som flyttat bort det. Ja, det kan du glömma. Det kommer aldrig ske. Så att jag måste ju egentligen hitta på någonting nytt. Vad det nu är det vet jag inte just nu. Så att, det blir väl en tid framöver som man får fundera ordentligt på hur man ska hantera det. Och vad var det som lockade då? Fixan säga att han tänkte att det här var ju enkla pengar för att inte behöva göra speciellt mycket jobb. Men att han skulle inte gjort samma sak idag. Det handlar ju om att han skulle få då en summa för att han hade förmedlat kontakten mellan polisinfiltratören Ivan och organisatören. Som ju fortfarande är dömd för den här narkotikabrottsligheten. Exakt. Och även om Fixan hävdar att det till början var lite oklart, han säger det, att man visste inte riktigt vilken typ av grejer han skulle köra. Så visste han ju mot slutet vad det gällde. Men han kände väl att det där var rätt långt ifrån honom vid tidpunkten. Och jag visste ju egentligen inte vad det skulle ske för. Affär. Och, det, och då var det ju med, med, med att han fick en kontakt. Och sen att de sätter utvecklare, självklart fick jag information vad de sysslade med. Men det har tyckt en person, det har vi inte med mig att göra. Då får vi göra fan, då får vad de vill. Det är upp till dem. Jag har ju inget ångel, inget agg mot varken poliser eller mot åklagare på något sätt. De gör ju sitt jobb. Det enda man kan säga att de kanske hoppas att få lära sig att man kanske ska göra jobbet lite annorlunda. Men jag är absolut, som person har jag inget ag mot någon av myndigheterna. Så i tingsrätten blev båda fällda mm. i hovrätten. Där fälldes organisatören men fixaren friades på grund av hur polisens infiltrationsoperation såg ut. Polisen då? Man undrar ju om de tycker att det är dags för ny lagstiftning om infiltrationsoperationer just för att det verkar så oreglerat som mm. flera har varit inne på. Domen kom ju relativt nyss, det har ju gått knappt en vecka och i ett mejl från polisen så skriver de att man analyserar domen och har inget mer att säga i nuläget. Och Johan Eriksson, organisatörens försvarsadvokat, han meddelar att hans klient kommer att överklaga domen överklagandetiden den går ut den 22 juli. Åklagare Sara Nilsson, hon kan ju inte själv överklaga den här hovrättsdomen. Mm. Det är det bara riksåklagaren som kan från åklagarhåll. Men hon tycker att rättsläget är oklart och att det behövs ett klargörande. Jag kommer ju att, att väcka frågan om det här ska överklas eller inte. För jag kan ju väcka frågan i alla fall, men sen är det ju inte jag som bestämmer om det ska överklaras eller inte. Så den frågan kommer jag ju att väcka. Och sen får ju riksåklagaren besluta om man anser att det här behöver överklaras eller inte. Och så, sen får ju HD, domstolen då, eh, bedöma om det ska bli ett pralingsstillstånd eller inte. För att det, det är inte tillräckligt med att riksförklara en överklagare, det måste ju också bli ett pralingsstillstånd. Ja, men det finns vissa möjligheter till det. Så det, det skulle jag gärna se också. Det, det finns inte så mycket praxis kring det här med brottsprovokation. Alltså. Simon Andersson, universitetslektor i juridik och processrätt igen. Det, det finns ett fall från 2007 och så från, från 2009 när ni har resningsärenden. Men, men det är intressant hur man ska se på det här. Dels är det är ju för sig hur man ska använda bevisning, det som framkommer under infiltration. Det är, det är en fråga för sig. Men sen har vi brotts, brottsprovokation. Hur ska man se när man säger så här att om ja, man personen skulle ha begått det här brottet ändå hur gör man den bedömningen vad menar man egentligen med det här brottet det, det kan inte vara exakt samma brott som man har provat sig att begå det blir ju en, en motsägelse utan det ska ju vara något liknande brott men hur nära ska det ligga ska det vara fråga om i det här fallet, just den här narkotikan som skulle ha smugglats. Eller är det okej att ja, personen skulle nog ha smugglat någon annan narkotik eller någon annan tillfälle? Är det är okej. Och hur säker ska man vara på det? Ska det vara ställt ut ur rimligt tvivel som gäller som i brottmål överhuvudtaget? Eller räcker med att och, och visa att nej, troligen så hade man väl begått något sånt här brott i, i framtiden? Det, det skulle vara intressant att, av den anledningen att få, att få en prövning i HD av det här, absolut. Däremot tror jag, att jag tror inte att HD kommer att ändra bedömningen av personer som frikändes. Det är ju ett väldigt smalt nålsöga att få prövningstillstånd i högsta domstolen. Men vi får se. Det är ju tio år sedan det senast var ett fall gällande en infiltrationsoperation uppe. Så det kanske är dags nu. Du har lyssnat på Peter Krim om Operation Costa och Fixarens berättelse- Reporter idag var Lova Nikristsköld, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hornkvist. Tips oss gärna på petrikrim.sverigesradio.se eller via 073 461 2915. Det finns också på Signal. Jag heter Viktor Aldingen och jag heter Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.